Senperen milun bat daruhun .000 eurotan tsalgaiden Ola txaldea okupatzen dute. Joan den ekain hondagettikunat ostiia kolektiboa lur zain dita beste hainbat eragileren artean Orotuko gira haintzint salmenta izenpetua dela, Bilkurak ere egin direla eragile esberdinen artean salmenta trabatzerera entxeatzeko ondorioz, arbonan egintzen bezala niuntik ez eta terabiderik horra txemaiten, Xenperen ere etxaldea okupatzen da beraz. Xenpereko okupazioa, ola etxaldearen okupazioa xekiago aipatzeko, gurekin Txotxe Elizondo, lurzaindiako kidea. Egun ontzuri eta ongiet Bai, egun ontzuri, eta entzulegu ziri. Eka inundaretikunat okupazioa, Zertanda egoera, eh, asteart guziz bezala funtsian ere biltzareak ere egiten dituzue, baote duzia berri gehiagokorik aipatzeko. Ez, mementu horretan ez dugu begirik, guk bakarrik hangira present eta prestatzen ditugu uh, astert guziz uh, gure e, gimer ditugun ekintzak eta nola astea pasatzen dugun, han nok, nore goten den eta beste. Hmm. Eroslea eta saltzalearekin, erraiten al daukuzu, zertan gelditu zinezten? Gelditu ginen uh, atera bideerik espaitzen presiuen aldetik, etzuten uh, uh, saltzaileak entzunai uh, behititzea, eta erosleak uh, e, e, e, presen pagatzeko, hor duan etzuen gestu bat eta ez beste uh, ginei gu galdetzen ginoen Eta horretan uh, gelditu ginen, hor uh, uh, uste bai zuten uh, ebe, on, berentzat ongi, zela hori pagatzea eros leentzat eta hortan geldiitu dira. ziko dugu beraz sola etxaldea begeita hamar ekstarako etxalde bat dela bere etxearekin? Hori da Begogoi bat hoian biektara laku bat e, eta a, 6 azpiiektara lur. Hori da eta e, eta leku izigagi soroagagi batean. Eta ezin e, numit onartua, presiua biztanena eta ustea ere pribatzen horako e, lujak. Senta zer da hor egiteko erosliak? E, eroslea ere aipatzen al dugun orden eta zer asmo dute luj horietan egiteko? Ba, Eordoan asmoa dute e, proiektu bat ateratu dute xapelatik eta errensez landatu une ditutela gerei zi landare noazetie uh, nahi eginai dutela beren langileentzat eta bestel beste baduten proiektuek bai uh, eta errensez ehleak ere eta hori dena pentsatuz orainbeste pagatuta egiten uh, al dutela eta suek dudak dituzue? sue guk uh, aski aspalditik instalatzen ditugu gazte eta in gazte laborantxa eta ez da laborari bat oino eta instalatu honbeste eh, luja oinbeste pagatuz. Ez da posible. Bogoka aipatzen duzu eta arbonako okupaziotik landa funtzionan ere lan bate eremana izan zen egoera mota hau ez errepikatzeko hautetxi eta eragile zonbaitzuekin, eta zonbaitzu, ere engaiatu ziren gaiuni aterabide bat atxemaiteko, legedia berri bat ere plantan emaiteko, eta horoz gainetik eh, spekulazioari eta laborantziako luren saltzeari buru egitea. Bidean da beti hau, eta hautetxi horien berrik baduzien zertan da? Ba, badakigu, eh, pasatzen delarik, paristik eta deputatuekin, eta luze izaten dela, Haldan beririk, aspaldizko eh, ez dugu beririk, baina um, pentsatzen dut, antziniatzen ari dela, hemen nendu demora. Orra? Da, eh, argonan, autetxeak, rielkargoa, eh, alde guzitik autetxeak agertu ziela. Seguraski eh, saltzeilea eh, eh, emengoa zen, baina eroslea ez zen emengoa. Hodanem iduriluke bi broka desberdine e, eramaten guk bat eramaten dugu baina hautesiek autatzen dutela autitzibatzuek eh? eta e, mandezagun erigel kagoa bez auinon niun agertzen uh, O, o gurekin gure sustengoa ertzeko hori. eta hori ezin da oneertu. nahi du hemengo uh, egdia baiiti edo ogan uh, teleria familiak erosten baitu hemengo dira adan maka jaon egiten ditute. Hoiek baitira hemengoak. Orduan ega nahi du guk berdugula bortxaazka pokoa denari hizton uh, beldu jaman eta hemengo eri bakian berdela utzi. hori da, E, ola, ikusten dena, guai, hilabete e, untan e, kusita zekataskakibike ditugun sustengua e, erri elkargotik, bederen, ez dugu. Eta hori, horiek e, ere ikusi e, e, berda, bat dutela podere bat, ez na, naskin e, lhaak e, edo presio battian edo erosteko gola benan. E, gauza batzuek eramaten al dira ere lujoiek eman dezagun e, pasatzen hal dira edozon e, e, sanszi eta naturel eta dut astian ljaak eta ohi xoragarriak tie ez dugu gutzi behar privatizatzen hoiek eta e, mutatzen hal dute dosiera bat eta departamentduarekin eta zona horiek berdie ber bezala ikusi e, behar ditugu planuan eta behar ditugu baita ezpada zaindu lujoiek. Orduan, argona ikintzen, eta zen berbaga zandik aldatu, naiz, eta uh, hautsik inuen salmenta. Untan ez dugu oinor rehusitua, baina agian oinor badira sentsua haute beste sentsua dutena eta garen diotena errosleari bederen ez erosi prezi horretan. Otoie, utzi eh, laborariako lujoetan, eta prezioak apaldu, eta presioak olako, olako presioak agertzen dira. Gero inguruan, e, etortzen dira e, lujan saltzeko, e, presio hori hartuko da, e, e, begiratuko da prezio hori eta erranen dute, ah, beh, oh, presio horretan saldu da, gu gauza bere egin nahi dugu. Ocupazio ocupazio joan ene kai inundarretik unat horda uh, ola etzaldean segnolako uh, sustengua ukaiten duzue Ba, orduan Hor duan uh, hor, senpertar hainitz uh, kolektiboat sortua baitzen uh, lenotik eta hor uh, ibilkida. Uh, leno hor bizitu dienak ere agertu dira, uh, ostia kolektiboa, uh, bo, eta gero uh, zain haipatu duzu astapenian, baina bada ere sustengoa FNSOa, zafarra, horiek denak gurekin ditugu, ez da guti, denak hor izatea, naiz eta hori no eskaz ditugun, baina hor hikigeran gaidu, importantzikoa gausa dela eta denen artean eta denen afera baita or lujoak dira eta etxea ere. Orduan, denen afera da xagak eta gaztiana aferak hori borokauri begirdugu segitu puntareno eta irabazi arte. Denen artean Uztailaren ama bostean, eh, mobilizazio eguna da, espekulazioaren kontra lurraren defenxan, bom, Kambo, Xara, Xiberu aldian ere bai, Aetze, Arberuan, bistandena horren lotuko oh, dela ere xempereko okupazioa? Ba bai, hor, ginen azuk uh, errandu eh, uh, toki desberdinetan pasako da. Eta gero denak uh, senpererat, uh, denak elgarrekin, bat uh, uh, gardubateateko eta mintzatzeko geroari. Uh, Oja, oh, uh, borroka denena baita, uh, denen sustengoakin, uh, eramanen dugu punta ino. Jutxe, laboraria talur zain kidea zira, badakigu zoin egoera zaila den dako azken hilabete hauetan, borroka bat gehiago, bada aski indak segitzeko? Bai, zoin duzu, gure lanak baditugu eta bakotsak bere sokoan basegitan, Eta batzuek ere ola sustengoa nahi balima duzu ekerri suberutik e, behar duzu zure eguna ongi prestatu eta behar da beha, hastea ere. Eta zaila da, egia da, ezen hori guk maten dugun e, lanada, spaditik. Baina, hoja e, autetxeak eta egirikarguak bere gain hartzen malu, bere partea hartzen balu, e, segur gehiago izango zela. Hmm. Meo, hartian gu, segur gira laborari Kasik denak sustengatzen gatzen gaituzte. Egun batean, non bestean, partiaak ere egiten dietxetan, eta denak espekulazioa bat delarik, gero denagoiti, denagoiti, eta eta ezin dute gero familian ere antolamenduak atxeman. Haldan, burroka, eramaten dugu ahal dugun bezala, eta egia da antolatua da dugula erri bat, egun bat, horrek ere ainitz egiten du, eta guk adu unguziz e, angira, bedaren astertetan, e, mezuak e, deneri pasazteko, eta, eta lur zen diat, belbe, eta bestierri ere. Beraz, akordio bat heldu e, arte ez da okupazioa utziko? Ez, ez da utziko. Eta eginen ditugu gauza batzuk, e, biztan dena, legetan eta sartuz, binean, hala deniek behdu e, ulertu ulertu presiori ez, ezta onargarria orduan e, berokatuko gira eta eta puntaino merdugo eraman bestela ez dut zentsurik e, e, bidianen gelditzea hola gauzak erdiak egin eta eta besterdiak utzi ez hor e, alungusierginen dugu eta oh, <laughs> okupatzen dugu ezakiez noixarte baina Albesi bat, bederen, bederen gu galdetzen duguna, onaktulak te. Teo te Elizondo, Lurzain diako, kidea, milesker? Ai, milesker suri, gerak te. <tos> <tos>